Välkommen till Retroresan, programmet där vi pratar om gamla härliga spel som ni inte har provat förrän nu. Jag som pratar med er nu heter Samson och med mig har jag min vapendragare, Anders Brunrev. Hej Anders! Tjena! Det är lite sent idag också och då är det ju alltid som bäst för när vi är sena så är vi trötta och eh, lite skarvade i skallen och det är ju helt ut vart precis. Alltså du slipper ju tänkas mycket. Jag tror det där gynnar oss båda faktiskt. <laughs> precis precis. Plus att vi kan alltid skylla ifrån oss på att ja var då jag var ju trött ifall vi säger något riktigt galet. Exakt. <laughs> ja, men eh, vi tutar väl igång som vi brukar. Det är, vi tar öppna postsekreterare. Mm. Eh än en gång har det varit lite kämp på våra lista brev här men vi har fått några kommentarer framförallt på våran hemsida då. Eh Lephirius berättar att han var mycket nöjd med det senaste avsnittet och det det gick ju. Eh tyckte också att det vart ett riktigt bra avsnitt faktiskt. Han har ju blivit inspirerad av att göra en topp 100-lista speciellt som det är med Samson. Det var roligt. Ja, det ska bli spännande att se om han får ihop någonting om han vågar maila in den till oss i så fall. <hållanden> ska vi gå igenom den också då i en 3 eh, timmars <skratt> vi får göra det sen att jag så här topp 100 på topp 100 listet. <skratt> <skratt> ja, då vill vi ha 100 stycken till att ha på topplistan så ut nu till alla era polare, be dem skriva listan i mejlen. Eh, han har frågat Ray Samsons, han undrar om du kommer med samlingar till din topplista. Ehm um, nej, jag har leder ja, kan finnas någon enstaka ifall jag har slarvat men uh, jag har försökt undvika det just för att slippa ta den diskussionen. Mm, väl hur rätt det är. Där. Ja, faktiskt. Det är också det blir ju svårt med den. Det kan ju finnas enstaka spel som är bättre än andra spel i samlingar. Jag menar ta en sån sån kassett som Super Mario All Stars plus Super Mario World. Där har du fem kanonspel. Mm. Det känns ju som en ganska given höjdare Men samtidigt så kan jag tycka att det kan finnas Andra spel som kanske är vassare Än, än de här Mario-spelen var för sig ja. Om du förstår vad jag menar Så ja. där, därför, därför har jag försökt att undvika det eh, Till exempel kan jag säga redan nu Att The Orange Box Kommer jag inte ha med som The Orange Box Nej, utan Även att dela om... från en datum En starka spel Ja, precis, om det nu är så att någon av dem är med på listan Det ska jag inte säga någonting än eftersom vi inte har kommit dit Men eh, skulle det vara så så kommer de i så fall separat Okej, uh, han skriver också att han gillade Aloysius CD med att uh, spela samma spel som oss. Och det gör ju vi också. Är du ju, det är det är ju vad vi blir alltid eftersträvat siktat på tycker jag. Ja. Så det är ju lite tanke med att utan att annonsera vad nästa spel kommer bli också, det är att ni ska kunna få tag i spelet, spela det, maila in vad ni tycker och så har vi en liten fin dialog med våra lyssnare då. Det är, det är väl någon slags mål, någon dröm vi har. Eh <laughs> uh ska jag också nämna att ska säga vem av var, var Alois som hade spelat ner samtidigt som oss. Mm, exakt. Nu nu skrev jag Alois syns också om det på eh vår tråd på Gameplayer. Exakt. Eh vilket vi uppskattar tyvärr så har ju vi redan kört det i avsnittet nu. Blir upp upptäckt det ju för sent eller så kanske det kom för sent i mig. Ja, det kom för sent för det kom ju redan samma dag som publiceringen. Så... Ja, ja, då då han han, han mitt... skriver ju i det här inlägget att han att han hade tänkt att maila in men att det, det föll ur tankarna eller någonting där så. Mamma vill ni läsa vad Aloysus tyckte om lite neme och så hänvisar vi till gameplaytråden egentligen. Mm, mycket intressant där också. Mm. Eh, uh, vi ska se, Peter då i sin tur. Han tipsar om att vi borde tipsa om <laughs> <laughs> om hur man kan få tag i spelen vi kommer spela. Och det är någonting vi har gjort lite så här då och då och det är absolut någonting vi ska bli bättre på. Ett klart, för det är jättebra framförallt om vi vill då att ni också ska spela spelen så kan man ge lite vissting på vart det finns att få tag i så att, om det ändå finns via Steam eller på Virtual Console eller Blocket. <laughs> så så ska vi bli bättre på helt klart. Mm. Ja det är ju en del av det som är riktigt krångligt att få tag i. Ja, på eh. lyx. <laughs> jo, eh i i många fall så blir det också lite man sitter ju där och bara så här vad fan vad fan ska jag göra? Ska jag behöva tanka henne jävla rom bara för att kunna spela spelet? Nej, det vill jag inte. Mm. Jag vill kolla ju oftast upp det där innan och jag vet jag har ju Liksom kompisgänget kollar jag runt om de har några ro roliga spel. Och sen om du kommer med något spel som du vill spela så kolla ju även runt på Virtual Console och så om det finns att tillgå. Jag har ju rätt, jag förlitar mig ju så jävla mycket på, på mina nära och kära här nere i Malmö eftersom det är så många av dem som har gediga samlingar. Mm. Problemet är att ibland så händer det att de har ju inget och då får jag ju lätta med ljus och lykta för att jag inte kollade upp i förväg som du gör. <laughs> Eh Peter skriver också att han tycker att det är väldigt lite konstiga spel. Eh och det kan man vara lite sanninger här. Han tycker att det är svårt att hänga med i avsnitten då givet att man har en referensram för hur spelet är uppbyggt så att säga. Eh jag och Peter det får väl det får hemshemstjäna tipsa om om spel som vi skulle kunna spela förutsatt att vi varken jag eller Samson har spelare. Det är ju fortfarande ja, själva tanken bakom mina podcaster. Mm. Det är väl också den underliggande regeln så även om retrosen är äh, liksom intressant och kul att lyssna på för er där ute så gör jag jag och Anders det här för att vi vill spela de här spelen vi har missat. Mm, exakt. Att, det börjar ju som en högst privat grej som vi är dumma nog att spela in när vi diskuterar efteråt. Ja, och så sen så är det intressant också att se Ja, för de som känner till spel och har lite retroglansögon till, det, vi ser de med helt nya ögon. Mm. Och det är ju verkligen ett test för hållbarhet. Mm. Peter vill ju ändra lite på det här då. Kan tycka att det vore kul om vi slog upp lite klassiker som Zelda eller Mario-serien va. Mm. Svettigt lite. Det. Ja, det det är ju jävligt spännande att prata om de spelen också. Har han ju rätt i. Jag också framförallt att vi ja. Men man vi kanske skulle fundera lite på det där. Det är alltså Det, det, det är inte omöjligt att vi kanske gör någon, någon slags specialar-lösning, kanske nån gång? Nej, vi är ju vi är duktiga på det här med special nu. <laughs> De blir långa, hörd. Ja, jo. Nej, men alltså, helt klart, är, är det nånting som ni är intresserade av att höra, oss två gamla bufflar, snacka gamla klassiker, som, som till exempel Zelda Mario? med troligt misstänker mm. att det ska med på någon sån lista också. Mm. Så hör av er. Alltså är det någonting ni vill att vi gör så jag menar jag jag har ingenting emot att sitta och snacka om gamla härliga spel heller om det skulle vara så. Mm. Jag menar det är inte som att du och jag är så viktiga i vardagen så vi har ju gott om tid på oss. <laughs> Tala för det <dig> skälet. <laughs> ja, ja ja. Mm. Avslutar <laughs> <laughs> väl för den här veckan fast då går vi vidare på nästa spel i ordningen. Hahahaha Hahahaha Hahahaha Hahahaha Inför den här veckan då så har vi lirat Strider och det vi har spelat Är alltså Megadrive-versionen Som ska vara den Arkad-versionen av spelet. Spelet finns alltså i Det finns alltså i två Olika spel som egentligen inte har så Jättemycket spelmässigt med varandra att göra Som ändå borde vara i Strider mm. Det är ju från början en Manga eh, Har jag fått läsa om jag har <laughs> Okej. Okay. Eh så att det här är alltså en tolkning av då mangan medan eh det, det spelet vi spelar till den tar sig lite mer friheter från original storyn medan NES-versionen till exempel följer mycket mer vad som händer i mangan. All right. Spelet i alla fall. Eh det är ett hack and slash plattformsspel skulle jag beskriva det så. Ber är Hollow Eve där. Ja. Absolut. Eh det är utvecklat av Capcom och Sega och det kommer då först till arkad men även då till Genesis eller Mega Drive som vi kallar den här nere. Eh året var 1989. Hur ni kallar den där nere, det här uppe måste vara i Europa. Vad ska jag göra? Här nere så naturligtvis ja, i Malmö bara. <laughs> ja, jag vet inte vad ni Johan, ni gallar upp i norrland. Ja, men okej, okay, jag ber om ursäkt. Jag slarvade moden. Jag menar det förstås i Europa. Hur som helst. <laughs> Hela spelet äger rum i år 2048. Världen har blivit förstörd av Grandmaster Meio, en hemsk ond man som eh, har studerat jorden från en eh, lång la en nebulosa långt ifrån eh, innan han tog över. Mm. Han styr nu jorden med en järnhand från sin rymdstation den tredje månen. Eh men på en en ö långt ute i havet eh så ön heter Moralos. Så finns då en ras eller en grupp av eh, the last defenders of the earth och de kallas för the striders. All right. De har då som uppdrag att ta skiten ur <laughs> mig helt enkelt. Så det här är alltså en form av munkar, lite Shaolin style då. Och vi får i spelet då följa resan från strider. Ja hur var han hette du igen då? Ja, det där lämnar jag till dig. Yeah. <laughs> ja, tänker någonting som skriker på japanska med. Hye! På slutet. <laughs> måste säga angående den här badgame som ja helt New York transportband heter. Jag har inte pluggade det lika mycket som dig. Mayo, men Mayo. Alltså majonnäs på engelska då. Ja, fast det stavas E I O. Okej. Okay. Majonnäsnissen då, han har ju <laughs> ett <laughs> ett enormt elakt skratt. Hoje. Oh, yeah. Det som hela spelade inleds med så då då vart jag lite taggad faktiskt. Jo, alltså han är ju en skräckinjagande man helt klart. Ja. Men den här första intrycket det det det håller inte så vidare länge. Okej, okay. vill du motivera varför det inte håller för dig? Ja, vart ska jag börja då, tycker jag? Vi vi tar det vi tar det steg för steg. Du kommer in på första banan, vad är din första tanke? Eh, jag tycker att det ser skapligt. Det är ju ett rätt gammalt spel ändå, får jag väl lå så att. Säga. 89, det är ju 20 år sedan liksom. Ja, precis. Och det ser ju skapligt ut. Däremot, någonting som slår mig på en gång, det är hur kast ljud är. Och nu, nu pratar vi inte om att det är liksom halvbra, utan nu pratar vi om uset. <laughs> Värdelöst, I, i de termerna pratar vi. Och det gäller både musik och ljudeffekter, tycker jag. Ljudeffekterna uteblir många gånger. Och känns inte alls knutna till vad som händer, och... Jag tycker skulle tycka att det så här det känns som att det saknas en del av ljudeffekterna. Alltså man man hör ju när man svingar svärdet till exempel. Ja, jag men, menar ja, men är det här är ju väldigt tyst. Alltså man hör inte så mycket i övrigt på banan. Det är liksom nästan ingenting som låter av det som sker förutom liksom de få svärdslag de gör. Om du jämför det med med ett Mega Man spel där liksom alla olika saker för en massa oväsen och bara av att hoppa så hör man någonting. Alltså det här är ju Jag trodde att det var något fel på min Negga Drive. Jag höll på att bli lite rädd där så här, shit. Vad var väl ända med nu när den här är trasig liksom? Mm. Ja, jag spelar ju inte det på Mega Drive. Jag spelar ju faktiskt på PlayStation 2 i en mm. Capcom Classics samling. Capcom Classics 2 för var är mer exakt. Ja, eller flyt du bara då? <laughs> ja, eh ja, det väl gjorde inte saken bättre dock. <laughs> eh, nej, jag håller med dig. Alltså det känns verkligen som att vissa ljud blir bortfiltrerade och det det visar ju upp också lite grann tidigt Mega Drive spel på en konsoll också som har problem med ljudchippet. Eller problem men jämfört med Super Nintendo så så hamnar det ju skömd an helt klart. Jo, fast det känns inte bara som att det har att göra med chippet. Det känns Nej. som att man man har liksom kört på väldigt sparsmakat ljudbild överlag. Alltså musiken i sig är är, är ganska ointressant tycker jag. Den, den är den är ja, den, den är dålig redet sagt. Mm. Alltså det ja, eh Jag har skrivit så här, ljudeffekterna är så sparsmakade att man ibland tror att det är avstängda. Det känns inte som att man spelar ett färdigt spel. Arkadkänslan också är ju är ju påträngande. Mm. Det här är, det är ju en arkadportning som ni nämnde och det att det är lite tänkt att du ska mata in pengar. Mm. Det kommer det kommer att dö för döendets skull. Schysst. Det måste säga, vad gäller grafiken så tycker jag att den är alltså hantverket är väl gjort. Det är mm. liksom pixlingen är väldigt snygg. Det det är snygga ljus, förlåt. Det är snygga skuggeffekter och det är liksom bra man ser vilket material saker och ting ska föreställa och så vidare. Men den är tråkig. Alltså det är en tråkig design. Mm. Eh, uh, ett av de första lite så här grafiskt större grejer när man ser eller som jag tänkte på i alla fall, det är den där stora robotapan eller vad man ska kalla det. Mm, andra banan där. Ja, eh äh, vad posser vad man ska kalla. Jo, precis. Den är ju alltså den är ju snyggt gjord i i att man förstår att det är en robotapa. Man ser att det är en apa och den är stor och den rör sig helt okej. Okay. Och den ser häftig ut liksom på stillbild. Ja, ja, men jag, jag tycker inte den ser särskilt häftig ut heller, måste jag väl. Alltså jag tycker att den ser <laughs> ut som en så här, ja, men det är en robotappa. Men det är ingen korrobotappa, cool det är inte en farlig robotappa, den är en robot. Han gör ju ingenting. Ja, det är det också det? Det det är en hel del av de här fienderna som jag är lite funderchecksum över i spelet. Eh, det det är många fiender vars uppgift är att springa mot dig tills de dör. Mm. Eh, till exempel hundarna på på inledningen på den här snöbanan. Jag tolkar det som valga gör de, men det är... Ja, men vad fan tycker? <laughs> de de de gör ju ingenting förutom att springa rakt mot dig och de dör på ett slag. Mm. Så att det de kommer ju i i i mängder. Ska mm. tillägga spanar om och om igen så det blir aldrig helt rent liksom. Ja nej. Alltså jag tänkte en sak till på det första intrycket jag drog väldigt snabbt en en referens eller en parallell heter det väl till Ninja Gaiden på NES. Det det och det spelar också en ninja. Skillnaden mellan Ninja Gaiden och Strider Raid i Ninja Gaiden Jenner verkar liksom en ninja. Du ser att det är en ninja och när du börjar röra på den när du börjar liksom attackera fina klättra upp på väggarna så har du få det verkligen en totala ninjakänsla. Det enda gången du känner dig egentligen i strider, det är när du hoppar för att göra en snygg volt. Problemet i sin tur med den jävla hoppet är att det alltid är för ett bestämd längd han kroppen. Så du måste liksom om du ska hoppa lite kortare så måste du först backa och det är skitväket. Det känns som att spela det första Prince of Persia ungefär. Ja, men ja, jag har inte jags mycket att säga om det men det med Summer, det är samma, samma problem med det också. Dock är det ju lite annorlunda varför i det men men jag håller helt klart med dig. Alltså jag tycker inte han rör sig överhuvudtaget på ett särskilt tillförsättande sätt. Eh uh, det här hoppet som du nämnde tycker jag inte den ser så jättesnyggt. Det känns som att en ninja som hoppar och gör en volt på det här sättet, den ska ju rulla ihop sig till en boll. <laughs> så som ninjor gör i åt liksom i, i gamla spel. Det här däremot så är ju liksom hela han fladdrar omkring som en vante i luften. Det det är, är mer cirkusakt ser ut som. Ja, alltså jag tänker minus saltomortal en volt, det ser. Den. Sen måste jag också tillägga det, alltså det här är ju det, det är ju en grafisk uppvisning från Capcom och Sega såld just det här att eh uh, han uh, animeras, det är, alltså hela spriten animeras i 360 grader så att säga. Mm. Eh uh, och det man har använt sig av är alltså fick komma att man tar originalspriten, gör det till en hopp pose och sen så vrider man den hoppposen med tre liksom fasta punkter. Mm. Och det här är ju någonting som framförallt Megadriven var väldigt bra på Så det är ju antagligen i och med också att det är Sega som har varit med Så har de ju pushat för att man ska trycka på på sådana saker Du har ju samma grej till exempel i Sonic Att eh, han går ju inte bara på plana ytor som Mario gör Utan han kan ju ha uppförsbackar och lite lutade ytor mm. Och det påverkar ju dels att spriten i sig eh, vrider sig i takt med att marken under honom inte är helt rak Det kunde ju inte en Nintendo 8-bit göra överhuvudtaget Den har ju inte kapaciteten att... Ja, skala och rotera på det viset som som de här nyare 16-bit systemegudde. Mm. Eh och det det märks jag också i ban designen här där det är mycket just här 45-graders slutningar då också man ser spriten lutas bakåt 45 grader väldigt så här, gravitations eh upphävande på något vis. Mm. Eh, när vänder vi nu på den med gravitation? Eh i en bana så leker de ju lite med gravitationen. Mm. Och det här är enligt mig det första inslaget som som faktiskt ger mig någonting kul. Ja, faktiskt. Eh, för det första så var jag inte riktigt med på det. Eh. Nej, det kom ju som en överraskning helt klart. Man fick ju ingen hint om att nu kommer det kommer något sånt. Ja, eh sen måste man ju ta det lite lugnt för när man kommer man gör det under det här partiet. Det upptäckte jag rätt snart. Det tycker jag gäller det merparten av spelet ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Eh, sen är det ju det här arkadinslagen än en gång tycker jag också att ibland känns det väldigt vill lätt kul där men ja åter till gravitationssegmentet då. Eh jäkligt kul framförallt bossen som följer. Men det mystiska klotliknande saker. Ja, som, som det är... finns två av det så heter på han även en tillgångs senare i spelet. Där det är snurrar. Han har väl någon typ av egen gravitation så jag tolkar det i alla fall. Är ja, något liknande i alla fall så du du hamnar ju ganska lätt i en bana runt honom som en måne ungefär. Mm. Problemet som... är att jag inte kommer ur den ävla snurren och så flexigt sidan att ta skada. Jo, alltså jag kände lite jag höll på skit länge på den här på så att säga. Jaha. Uh -huh. Och jag fattade inte vad det till slut vad jag gjorde för skillnad. De gånger jag lyckades ta mig ur den här snurren där och de gånger då jag, då jag dog av att jag helt enkelt åkte in i honom tillräckligt många gånger. Ja. Uh -huh. Så jag jag fick aldrig egentligen grepp om vad fan det var jag gjorde för att till slut ta kontroll på, honom. men tydligen så gjorde det ju rätt. Då. Ja, här... Alltså den gången jag fick call på han eller ja båda gångerna så att säga då var det ju button mashing så fort jag var nära honom och sen liksom fick jag bara acceptera att jag kommer ta en skada. Så jag fick se till att jag hade fullt liv när jag började eller på något på det här. Jo, i och för sig till det, det man får göra. Jag jag jag du vet jag har förklarat hur jag gör när jag spelar bossar va. <laughs> och det här det här sabbar ju för mig för jag vill ju analysera bossen. Jag vill ta reda på hur jag systematiskt ska kunna träna honom. Mm. Det är ju så jag tänker när jag kommer till en boss Framförallt i en old school boss För det är ofta ett mönster liksom Här var det jävligt svårt att veta Vad fan det var jag gjorde för att det slutade ha koll på dem Det kändes som att det nästan var slumpmässigt Att jag lyckades till slut Jag tycker bossen påminner om några av bossarna I Superstar Wars trilogin faktiskt Att de kändes ditplacerade alltså, Det här kan den här bossen göra, göra vad ni vill med det här Liksom Jag verkligen. Alltså det är just just en grej när det är så här, här är vi bossen, här är vi lite regler som gäller för den bossen på det här stället. Nu kör vi. Det är liksom det finns inte tillräckligt mycket speltest för att undersöka om så här, okej, okay, men hur ska spelaren hantera det här och, och finns det några glitchar? Kan man gå någonstans där man är trygg mot honom och så vidare? Mm. Så det är ja, det var inte en en allt för väl designad boss. Det tycker jag tycker även låg något som går igenom alla bossarna. Mm. De, de är inte så jättemånga det antalet heller, men de känns ganska tråkiga alltså va. Mm. Ja. Eh oh. den här första snubben till exempel som som man möter jag tror att i alla fall är en boss som flyger omkring och skjuter på dig och och har tjej. Ja, inte den här Balrog liknande saken. Eh en första boss. Men du minns jag inte exakt hur han såg ut men ska, men jag tror att det är på första banan i alla fall. Man kommer upp på något plateau och så finns han där och flyger och skjuter. Okej. Okay. Och den här var ju lite lättare att tolka då för han flyttar sig på skärmen baserat på var du står någonstans. Ja. Oh. Så det var ju bara att lista ut vad man ska stå för att han ska komma fram så att han är i bild över dagen då så att man kan slå botten och Eh det här spelet valde ju vi ut eh mycket baserat på att Screw Attack hade lyft fram det som ett fantastiskt spel till Mega Drive. Ja, det bästa till Mega Drive till och med. De gjorde ju en topp 20-lista för både Super Nintendo och för för Mega Drive och då hamnade det här på plats 1 på Mega Drive så jag skulle gärna ta ett snack med dem. Ja, såsta Drink Craig har jättemycket att förklara i det här läget. Ja. Ja, men det är troligtvis att vi ser det med nya ögon och han lever kvar i den här när han stod i arkaderna och spelade första gången och sen kunde han ta med sig arkadspel hem och tyckte att det var fantastiskt. Ja, jag i alla fall hoppas att det är det, men så kanske han har fått en stroke eller någonting. Det skulle vara tråkigt. Ja, jo. Han brukar ja, det ja, jag vet inte fan vad jag ska tycka egentligen. Ja. Nej, men det är väl som du säger, alltså misstänklen så är det retroblassögonen som gör det. Mm. Eh, uh, kontrollen i spelet. Hur kände du där? Förutom hoppmekaniken menar du? Mm, Så har... allmänt uh, gåendet och man går ju för jävla sakta. Han han börjar ju springa efter ett tag dock eller jag rör oss snabbare framåt i alla fall, men det det är lite böket. Sen tycker jag faktiskt om att man kan mascha med hans vapen. Jag vet vad vad det kallas hans vapen, men du kan zing zing zing hur mycket det vill i princip. Mm eh uh, och det hjälper igen. Man kommer ju ungefär med den första och andra banan att det är så här man måste spela det äckla spelet. Och även att det kan marcha på när det hoppar gör ju också att det blir väldigt dälig. Ja det är ju faktiskt en ganska skön detalj att han när som helst kan dra fram sitt svärd och det är liksom det går fort. Det är ingen segande dimension mer utan det det känns väldigt tillfredsställande att man alltid är beredd att döda när som mm. helst. Mm. Och det det är ju en sak som är väldigt positiv i Mattis. Han, han är han är all alltid... Ja, han är alltid beredd att dö, ska jag ska tillägga. <laughs> jo, det är det också. Ja. Jag prålar ju ingenting. Någonting som jag stannar väldigt mycket på i spelet, det är att eh förutom actionmomenten så är det ju en hel del plattformshoppande. Eh, vi nämnde ju att det är lite komplicerat det här med att lyckas få till hoppen. Mm. Det känns som att det är ganska så mycket timing och precision inbyggt i det. Så det är många gånger det är så här rörliga plattformar och ofta ser ju det som ett ett band av plattformar som går runt runt runt och vissa av dem är det typ taggade på vissa inte vissa ligger det saker på som skadar dig, vissa är det fiende på etcetera. Mm. Här kände jag att det blev jävligt frustrerande med den här sladdriga hoppkontrollen och på det så har vi det här att man kan ju ta tag i saker. Ja, han har ju någon typ av av krokliknande kan man säga. Eller om det är hans vapen han använder, jag vet inte oavsett vilket så är det det att hoppa du så att säga under en plattform så kan du ta tag i kanten och här hiva upp dig själv på plattformen. Ja, eller klättra under så att säga. Ja, det går ju också. Ja. Den här men alltså den här kontrollen fick jag aldrig riktigt grepp om överhuvudtaget. Det kändes väldigt vagt. Det var svårt att veta om jag skulle eller skulle inte fastna så att säga på en plattform eh det det kändes inte alls precis det var långt ifrån vad jag skulle vilja ha av den kontrollmetoden. Mm, instämmer helt. Eh uh, ja, skapade mycket frustration. Varförallt ett parti på bana 2 med ett missmin men när det, när det är fyra cirkulerande boxar av något slag med ja, en del attacker på sidorna, en del attacker ja, topp och botten. Mm. Och där krävs det precision och timing och även om du gör Precis som du ska göra så känns det inte som att den där jäkla Fjollan gör som man ska Hela tiden Och då blir man ju förbannad alltså <går> Ja så jag funderar lite på om det är så att Du och jag kanske är dåliga som misslyckas Med det här eftersom spelet är så pass hyllat I övrigt eh, Eller om det faktiskt bara är ett dåligt Spel egentligen Ja men då fan alltså Minna guider är också svårt Men jag gnäller inte en stund på det här alltså Nej, för sig, det har du rätt I försökte notera faktiskt det. Jag skulle också vilja lägga till Bajonet Commando i den. Ja, där har jag inte mycket erfarenhet av. Ja, det är det är förbannat det här är faktiskt lite likt här, så för Bajonet Commando är förbannat jävla svårt. Och en del av det som gör det svårt är att det är en liten märklig kontrollmetod. Du kan inte hoppa i Bajonet Commando. Du har en Ja, du har ju bara den här klon du kan kasta fram eller armen då. Och i spelet då så, är, så är, hänger ju allting på att du liksom skickar ut den här griparmen så att säga I rätt tillfälle så att du tar tag i rätt grejer så att du svingar dig framåt Och så är det en hel mekanik med när du ska släppa svingen och så vidare Och det är liksom, det är ett jävligt udda system Och första gången du sätter dig med på gärna command så känner du att fan det här spelar ju trasigt mm. Men det är det inte, det är bara märkligt För när du väl har fått grepp om den här kontrollen Det var jättelogiskt och då då sätter du det i varje gång för du har liksom lärt dig att okej okay, men det är så här det funkar. Jag saknade strider. Jag fick aldrig känslan, av, ah det är så här det funkar och jag nötte spelet. Jag ville verkligen veta. Jag tänkte att det måste ju finnas någonting här som jag missar. Eh eftersom jag inte tycker att det här spelet är så bra som folk säger så jag höll ju på skit länge och bara liksom sprang omkring på en bana och försökte lära mig så att jag kunde få in det här och ha kontroll. Men det fick jag aldrig. Så att jag jag jag kände mig faktiskt ganska missnöjd överhuvudtaget med med med hela genomspelningarna av spelet. Ja, för... alltså tillsammans när kommer ju det här inte i år, men det är i år jag spelar och jag välla spelar ett tag, men tillsammans med Tarsin Time Resheld så är nog det här årets största besvikelse för mig. Ja, jag spelade ju aldrig Resheld. Jag jag höll mig borta från det. Ja, jag... det gjorde det helt rättigt. Men ja, det är ett annat avsikt. <laughs> <laughs> ja. Jag nämnde ju tidigare att spelet är baserat på en manga. Eh, det är alltså en manga då som kort och gott heter Strider som ägs både av Capcom och en studio som heter Botokikaku. Eh, och det är då tillsammans med de Botokikakku som har tagit fram spelet då för det finns ju fler då som jag nämnde tidigare då. Mm. Striders är ju då en en typ av hemliga agenter alltså. De specialiserar sig på Kidnappning, förstörelse Ja, mord förstås Och andra ninja liknande saker Och uh, Hiryu Som vår hjälte heter då, han tillhör Något som kallas för Super A-grade-class Alltså han är den starkaste Och duktigaste av de här Strider-ninjorna så att säga Jag Heter det Super A-grade-class? Super A-grade-class, ja, mycket riktigt <laughs> Jag älskar allting som har super framför sig Oh ja yeah. Eh och det det syns ju då på att han har den här blå ninjadräkten. Okej. Okay. Och den röda skärfen. Aha. Och pår det... också. <laughs> det. Ja, det kan det kanske vara. Jag vet inte. Jo, riktigt. jag tror det. Så då Jonathan Ingram också Nemo och så nu. Ja, hur är det ju? Hur är det ju? Ja. Jag eh uh, hur är det ju? Har också gästspelat i andra spel. Jo. De stayo. Ja. Mm. Han har dykt upp bland annat i Marvel versus Capcom Clash of the Superheroes 99, alltså 10 år efter originalreleasen. Mm. Eh och efter det så gjorde faktiskt Capcom en uppföljare till spelet på arkad. Eh uppföljaren släpptes också till PlayStation 1 i Donalds typa så här dubbelpackta med dels det här spelet och originalspelet som det går att spela. Mm. Eh så att du köpte då en så att säga förpackning som innehöll två CD-skivor. Eh det här de här CD-skivorna var dock eh, berömt feltryckta. <laughs> så att Strider 1 var Strider 2 och vice versa. <laughs> eh om eller ja, och, och om det är någon där ute som sitter på en kopia av den här med feltrycket så finns det ett visst samlarvärde på dem så ger det ut på blocket bombsvärde. Mm. Eh jag kan, jag kan. Det <laughs> ja, det är en ganska dålig miss alltså måste jag säga. Men Capcom valde inte att kalla återkalla dem utan istället så bara trycka med upp korrekta och bytte ut dem som fortfarande fastgår i lagret så att säga. Ja. Chåruandes ja, eh jag vet inte om jag har så jättemycket mer att säga om än att jag är ganska besviken och missnöjd faktiskt. Här är samma här jag glömmer gärna bort det, att jag spelar rätt hela spel, faktiskt och mitt förtroende för screw attacks som jag ja dividera de med förra avsnittet då har ju sjunkit noer hört måste jag säga. Eh sen såklart retviga glasögon kan vara en bov i dramat och så men nej eh det här var ingen höjdare alls. Jag är helt med i det där. Jag tycker att det är pizzadags. Ja, visst är det det. Vill jag du börja får... eller ska jag ta? Jag tycker att mig gode man får börja. Ja okej. Okay. Då säger jag det här som en halväten gammal pizza som har fått ligga här några dagar. Och riktigt äcklat till sig så att säga. Det var en gång i tiden en säkert en rätt god pizza och ja, allting var frid och fröjd, men tiden har inte varit nådig. Den kanske ser god ut, men det är bara en illusion. Den smakar vedervärdigt och äter du den så mår du riktigt dåligt efteråt. Så håller undan. Jag måste säga att Anders, det här är en pizza som jag aldrig har ätit. Jag har aldrig pizza över så att det räcker i flera dagar. Aj, men i teorin va. Ja. På sin höjd har jag lite bakfylle bita kvar till dagen efter liksom. Det är Ja, det är väl ungefär så, men Nej, men jag jag, jag tror jag förstår vad du menar, även om jag inte förstår vilken smak du specifikt syftar på. <laughs> Min pizza däremot. Eh, jag jämför det här spelet med en halvt gräddad pizza, alltså den är fortfarande degig i själva degen. Det är inte riktigt liksom klart utan allting känns den tänkte att ha hemgumnskap och så jobbar ni i grupp och det är du och något jävla miffos som inte fattar någonting och han har ställt ugnen på 100 istället för 200 grader. Så att det är verkligen det är deg kvar eh och det smakar jäst yes om den och den är helt sämst. Eh på det så har han försökt rädda det hela med att slänga på det till fryst fiskgratäng efteråt. Han tar ut den så vänta. Det... Men, men, men far försöker rädda en pizza med fiskgratäng. Men jag sa ju att han var ett moggo. <laughs> Okej. Okay. Alltså det är en klump deg med lite frysta friska täng på. Det det var jag skulle jämföra här med. <laughs> Inte njutbart någonstans. En fryst fisketäng skulle man kanske kunna äta som en fiskrättäng någon annan dag, men eh, som topping på en halvgräddad pizza så så är det i förstås bara skit alltihopa. Mm. Hårda bud, annars. För <laughs> verkligen. Jag tror vi aldrig har sågat ett spel så här hårt som vi gjorde då. Nej, jag jag har ju sagt att det skulle vara kul att soga ett spel, men Grejen är att jag tycker inte att det är så kul egentligen. Jag blir mest förbannad för att jag har lagt tid på det här nu så nej. Äh, nu hoppas jag att nästa spel blir blir bättre. Det hoppas jag också. Jag eh med Strider i ryggsäcken så tar vi en liten musikbreak. Eh och Anders du, du har ju haft en en eh äh, ja, ska man säga lite en fallenhet för lite elektronisk musik den senaste tiden. Mm, mm, stämmer. Eh, det tycker jag är jävelsfjollet va. <laughs> så jag tänkte att nu nu är det dags att byta stil här på Musikbreaket. Och i och med att vi ändå har byggt upp lite eh, lite hat här eh, under genomspelningen av Vedervärdiga Strider så tänkte jag att nu nu får vi fan en mid-time hour handskal här så nu blir det lite härlig metal. Mm. Eh det vi ska lyssna på nu är alltså eh, musiken från Bowser's slott från Super Mario Bros 1 i en metalversion tolkad av gruppen Nyllithia från Kanada. <här> som som det läter ju inte helt fel tillägga. Eh, <laughs> uh, bara för att jag spelar mycket elektronisk musik så betyder inte det att det är mitt enda min enda genre så att säga utan uh, jag gillar det här faktiskt. Tror eller ej. Eh, <laughs> uh, vi får se vad jag får bjuda på nästa avsnitt alltså. Fortsätter vi med den här musik i avsnitten tycker jag. Uh, det låter härligt. Ja. Då går vi vidare då. Och då går vi in lite på min Final Fantasy resa igen.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 Så ja, på vårt nya mål då, vårt nya objective så att säga, det blir att försöka få tag i dessa. Eh, efter lite omkring fumlande och omkring väddet osäkert på vart jag ska ta vägen här, så hamnar jag i staden Agalt. Agalt heter det, vet inte, tror det hette. Och där lyckas vi öppna en väg till underjorden i Attslänga väg. Eh, jag vet inte vad vad den heter egentligen, man slänger någonting i en fontän i att det är en brunn. Kommer du ihåg det här? Magma rock. Alltså magmamstenar. Mag det det är väl alltså en vulkaniserad sten. Mm. Eh som man fick av av ja, minns jag inte vem man fick dem av heller. Okej. Okay. Aha. Ah, ja, precis samma. <hör> eh och vi använder då ett luftskepp och flyger ner i den här kratan som uppstår när hela vägen till underjorden öppnas. Direkt när vi kommer ner i underjorden då så hamnar vi i en eldstrid och eh, vårt luftskepp kraschar. Eh efter vad den här kraschen då så flyger då till Sveriges kungadöme och där får vi träffa Sverigekungen. Eh kortarefter får vi slåss mot en mördardocka i, i kristallrummet intill där de förvarar all sin kristall. Eh och den här fighten i fråga är ju rätt enkel men naturligtvis så ska ju en viss person lägga sig och det golb blir som än en gång dyker in i bilden och vi blir Totalt ägda helt enkelt. Goldbliss kallar fram en draki som gör enorm skada på mitt party. Och till slut är det bara Cecil kvar. Precis när Goldbliss och hans draki ska avsluta mig. Och besegra mig. Så dyker dock en gammal bekant upp och räddar mig. Och det är ingen annan än Rydia. Uh, Rydia räddar mitt skinn. Vi vinner fighten. Men Goldbliss lyckas ändå fly med den här kristallen. Och Rydia pratar lite om vart hon har hållit hus. För hon försvann ju när Leviathan attackerade mitt skepp. Ehm. Uh, väldigt långt bakåt i tiden om man säger så. <laughs> eh hon har återvänd återvänt från någonting som kallas för The Land of Summoned Monsters tror jag det heter. Eh vad förstås så går tiden fortare där. Hon har växt upp och lärt sig en massa nya spells och eh, nya monster att kalla fram. Här måste jag pausa lite annars. Ja. Eh de här eh, monstren som hon kan framkalla. Ja. Ah. Eh det konceptet med det kallas att det är en summon. Ja, och det är så att en karaktär i ditt party ropar in så att säga ett, ett nån typ av väsen som slåss i deras ställe eller har ett specifikt attack då så att säga. Mm. Summons kommer du möta mer av i kommande Final Fantasy så det är ofta summons som är de starkaste attackerna i hela spelet. Okej. Okay. Eh, uh, bara nämnre det nu att det här är ditt första möte med Sammens, men du kommer vara väl bekant med dem så småningom. Här. Mm, jag har ju bekanta med en hel del själv kan jag säga för jag har ju upptäckt också att de är väldigt starka, väldigt effektiva. Oj, oh, ja, väldigt väl. Du kommer också märka att eh uh, vissa sammans återkommande i flera Final Fantasy-spel. Mm. Tänkte du få märka vilka själv då när du spelar nästa? Det ska bli spännande.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 maskin, man kan väl säga en Frankenstein's monster som han han har byggt. Eh och det här bossen är i två faser och den andra fasen är ju en bitch alltså. Eh monstret frågan heter Lugae eller någonting så där. Är Lugae eller Lug Lugae, ja. Eh jag klarar det dock och strax innan bossen är besegrad så berättar då den här doktorn att bara armén kommer att krossas av det här tornet som befinner mig den stora kanonen som tillhör tornet. Vårt nästa mål blir självklart att stoppa denna kanon och när vi kommer till kontrollrummet så besegrar vi de här eh de som opererar den här kanonen rätt enkelt. Men vi ser ju så att det är jag tror att det är i alla fall att vi är fluorescent ute så att det kommer gå tipsvängen. Men då kliver då Yang fram och Ja men det var han gör riktigt men han spränger i alla fall den här kanonen och offrar sig själv då med det. Ja så han är tvungen att stanna kvar då för att lyckas spränga den här jättekanonen då helt enkelt. Ja. Jag tänkte också skulle förtydliga en sak du du du hade krånglat lite med tidigare. Mm. Eh de här fyra dark crystals. Mm. Goldblaze har redan fått tag på två av dem. Ja just det. Eh så att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 Ja, eh uh, Jang stannar kvar för att spränga kanonen. Exakt. Och vi flyr ut ur slottet. Men på tröskeln så möter vi än en gång Goldblis. Som... Han är överallt den jäveln. Ja, han ger sig inte. Han försöker fånga oss, men lyckligtvis dyker Sid upp och räddar oss. Han alltså, ja, det glömde jag säga, men han han försvann ju strax innan vi träffar den här dvärgkungen då, för att han skulle reparera skeppet. Det är nu gjort och han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 Och det håller i alla fall. Ja, de har gömt sig undan då sen Redwings attackerade deras stad. Eh och det visar sig att prinsen av detta folk har börjat gräva en tunnel till underjorden. Och vi träffar denna prins, han heter Edge och om man kan säga om han han väl rätt så heter det ibland. <laughs> ja, han han söker ju hämnd för sina föräldrar. Mm, exakt. Vi, vi träffar på honom alldeles mitt uppe i en kamp med Rubikante eller Rubisanten eller någonting sånt. <laughs> Och det här är ju den första som är italiener, vilket sabbar stämningen lite. Ja, det, din teori. Eh ja. Uh, ja, han är i alla fall eldkejsare då. Och i den här kampen så får ju Edge ordentligt med smisk. Eh uh, Rubisante eller Rubikante eller hur nu var. Han dödar dock inte Edge utan uh, han sticker när Edge fortfarande är i liv och vi assisterar Edge, vi hjälper åt honom att hela sig och Efter lite dialog så ansluter han sig till mitt party. Och så kommer vi återigen till uh, The Tower of Babel då. Som vi nyss var i. Och Edge hjälper med sina ninjakunskaper och oss in i tornet. Uh, och så vandrar vi omkring där inne ett tag. Och strätter sig småningom på kungen och drottningen av Elbana. Edges föräldrar med andra ord. Men det visar sig tyvärr att dessa två är korrupta av ondska. Under stridens gång som verkar vara en sån som in man inte kan förlora. Eller är ute och cykler då. Det ja, är hemskt lättare nu själv. Ja. Eh, då kommer båda föräldrarna till sin insikt. Och eh, de offrer sig själva. Och naturligtvis blir Edge väldigt arg och, och ilsken. Och Rubisant dyker upp. Strax det på. Och då kokar Edge av ilska. Den här ilskan gör att han får två nya attacker eh onja ninja taktik så att säga eller magiskt kan man också kalla dem. Och nu ställs vi allihopa mitt parti emot rubensanter. Eh han är väldigt nobel ska jag tillägga. Han eh, fyller på både min HP och min MP innan den här striden. Han vill låt oss kunna rättvist strida. Eh till min förvåning är det faktiskt en rätt enkel strid. Jag vet inte om det har att göra med mitt omkringvandrande jag nämnde tidigare, men jag är inte riktigt visst vad jag ska göra men där var i princip alla partimedlemmar uppe ett par nivåer i, i level. Så ja, det går rätt bra. Eh han dör inte dock, det är precis inte han pyssr därifrån, men eh, menar på att Patty kommer att träffas igen. Eh strax efter blev vi kontaktade av folkambassadörer från staden Elbana då och de menar på att Edge har förpliktelser i hemstaden. Men Edge insisterar på att han vill hjälpa våran grupp. Det är väldigt visstar han. Kort därefter så faller vi i en fälla och hamnar långt ner i i tornet eh av ja, Babel-tornet. Och där hittar vi en ny modell av en Redwing. Och Edge är frammesnapp och döper detta skepp till Falcon. Eh vi tar det här skeppet och vi färdas till Sveriges slott igen där kungen då, där kungen Geot från heter. Han ger oss en nyckel och berättar att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 Så ja, jag får reterera. Jag får helt enkelt game over och så skiter jag i den grottan och lämnar det till ett senare tillfälle. Istället då hittar jag en annan grotta och då använder jag den här nyckeln jag fick av Kung Giotta. För att låsa upp den. Och här är det faktiskt dörrarna i grottan som är min största fiend. Och det här är väldigt onda dörrar också. Det är en attack från dem som är en av mina partnerna döda. Eh uh, men det går oftast bra. Jag får använda lite items och så så funkar det. R vad heter han? Rosa har ju en förmåga att blockera också vissa av de här attackerna. Så jag får inte till det optimalt men det är väl det som räddade livhanken på i alla fall. Eh uh, och genom den här grottan så kommer jag slutligen till den sista kristallen. Eh uh, och jag minns inte han heters han så kommer det ihåg. Den åttonde kristallen. Ja. Uh. Det det minns jag faktiskt inte heller om jag ska väl. Nej, är... de med de här dark crystals de har aldrig riktigt greppat sig jättemycket som det går så fort allt där. Vi vi kallar den The Lost Crystal. Kortbotten. Ja. ja. Eh, när vi går ut ur från det här kristallrummet då så utlöser vi en fälla och vi ställs mot en enorm demonvägg. Och det är inte den lättaste på när den den närmar sig min grupp hela tiden och när den är tillräck närmar och börjar den avverka partemiddel för partemiddel. Det är till slut bara sisel och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 Många av kristallerna har jag haft i mitt ägo och blivit av med. Jo, han är ju en djävel, den där, <laughs> <laughs> där Goldbliss. Han, han finns ju alltid när man inte vill att han ska vara där. Ja, det får äh. jag tillfället att piska en henne. Så nu är det lite surt här tycker jag med Kayn. Uh, alltså, Kayn förrådde ju inte det på något vis. Men uh, det visar ju sig att, att Goldbliss aldrig riktigt släppte sin kontroll- –utan uh, bara tonade ner den för att lura dig, så att Kayn ja. kunde sno kristallen från dig där det väl var dags kopplet fint av doll blir så som man ska säga. Ja, det är en lurig ävel alltså. Ja. Ja, på ett fan. Äh det det är fortfarande jävligt kul ska jag säga. Eh den här grottan som jag nämnde lite snabbt. Eh det går på en jävla typ av nät där det tar skada. Jag vet inte om det är någon typ av mineral eller någonting sånt, men det gör det ju skitsvårt. Och sen bossarna eller vad ska jag vill säga, fienderna är i fråga där, de har ju sån här jäkla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 Ja, just det! Har du float på dig själv så tar du inte skada av jordattacker. Jaha. Och det är väl Rosa som kan kasta det där, misstänker jag? Jag tror att det är det. Det brukar vara vitmagikare och hon är väl det om jag inte är helt fel. Ja. Kan hon kasta på samtliga part som är lämna samtidigt? Då? Uh, då behöver du... Jag ska se hur är det? systemet är i fyran. Det är mest alltså det mest sena det som jag har förste minnet och då då ska du typ kombinera attacker eller levla upp attacker till en nivå att de blir så att säga all versioner av sig själva. Mm. Annars så tror jag att det låter åt att du får göra det separat. Sen kan det ju finnas också nu är det för sig lite sent att jaga efter rustningar, men det finns ju utrustning som per automatik ger dig vissa stats och attacker själv. Mm. Alltså att du kan få till exempel förhöjd eh, shields så och såna här saker. Ja, jag kom över ett svärd förut som hette Firemin, så det var jäkta men var på vissa ställen och inte alls på andra. Bland annat då inte jorden var det inte så jävla bra att ha. Nej, då blir det ju eld mot eld och det det finns ju till och med vissa fiender som lyssnar inte ens tar skada av eld utan de det är snarare som jag skickar cure på dem. Däremot så fick jag tag i en skyst yxa och och kains hette Oger som var den var grymmansch på mot, mot mina vissa fiender. Eh så här 400.000 i skada ett slag till tälle. Så var. Ja det det är också en grej. Det, det är alltid magiskt när man spräcker 1000-gränsen första gången. Ja. Det är ju alltid något som får en att säga åh oh, du nu, nu har jag blivit kraftfull så minns man tillbaka till början av spelet när man tog sig 20. <laughs> ja, ja det, det är helt sjukt. Det har ju trappats upp så mycket TikToks man ju inte märkte men nu när det säger alltså i början på mig så här 15 10 ass yes. Det kommer vara en skitgrym då.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 Ja, det känns ju dumt att börja ändra på det här nu för jag om ja, oh, ah, än en engångssång så Mm. då ser jag till hur långt jag kommer. Vad tror du? Nu är det ju inne på på eh, jag skulle säga att du är på den kanske inte sista femtedelen men typ då en och en halv femtedel kvar av spelet ungefär. Okej. Okay. Så det, det i teorin då eller ja väldigt möjligt att vid nästa FNAF-tillfälle så pratar jag om slutet på spelet.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 Så man riktigt får grepp om det först kanske andra gången man spelar spelet. Jag tänker på genomspelningarna nu liksom. Ja, mitt det första spelet jag spelade i Final Fantasy-serien, det var 7:an. Ja, vi jag, jag började även va inte syna på rollspel utaget så så jag spelade 7:an och då tyckte jag att Gud var bra där och så skaffade jag liksom backloggen till det. Mm. Och jag tror att det var ja, kanske slutet av sista skivan på Final Fantasy 7 som jag började liksom känna att jag hade kontroll över fan hur det funkade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 Ja du Anders, då börjar vi närma oss slut på programmet. Men innan vi riktar det där så måste vi ju beta av lite mer på min top 100-lista tycker jag. Ja, absolut. Jag skulle inte kalla det här slutet för det här är en viktig sekvens i Retroresan numera. Ja, det tycker jag också förstås. Men nej, jag vet att, än så länge vet jag inte vad jag lyssnar tycker. Jag. Nej, då är du varmt väl <skratt> välkomna att lämna kommentarer och kynpråk. hacka lite på Sanson framförallt. <skratt> jag har ju förklarat det här. Jag är Jesus. Hahaha. <skratt> Ja, men då sätter vi igång. Ja. På plats 90 har du placerat ett PC-spel som heter Liero. Mm, -hmm. mycket riktigt. Mm. Alltså det här, direkt när jag ser bilderna så är det någonting som växer i mitt huvud att jag kan ha spelare här. För grejen är att jag spelade några spel när jag var väldigt liten, jag visste inte riktigt vad det var och trodde att det var Worms 1. Eller något liknande. Och sen när jag spelade Worms 1 så var det verkligen inte det här. Nu säger jag inte att Worms 1 är ett dåligt spel, men det var inte lika roligt nyss jag. Nej, alltså det här ler då som spelet är, det är alltså finskt utvecklat indiespel. Eh och det är ju i princip Worms 1 fast i realtid. Alltså det det är inte det här turordningsbaserat utan det är bara mörsha på. Eh mm. men i grunden botten så är det samma princip som Worms. Mm. Eh grejen är att jag tycker att det här är mycket mycket roligare än Worms. Det är också därför det kommer högre än till exempel Worms Armageddon. Mm det som gör det så kul är att det är så otroligt uppskrya vapen alltså precis i för sig som i Worms också då men i och med att det är realtid så blir det en helt annan helt annat kaos det blir lite häktigt det kan jag säga. Oh ja, eh spelet är också proppfullt med inställningar. Du kan ställa in i princip eh i och med att det är realtid så är det viktigt att du har till exempel ammo och och hur mycket du kan skjuta med visket. Du har ju till exempel bananbomber och liknande det finns ju här också. Mhm. Mm Men bara någon bombera här, det är ju att ja, du kan till och med ställa in så att du har som en kulspruta som sprutar ut bananbomber. <går> Sätt dig med i men det spränger och sprakar över hela skärven. Eh precis som i Worms då så kan det ju förstås också ta skada själv av explosioner och liknande så det är alltid en motstock där. Mm. Eh så innan varje match och börjemed man, man väljer ut fem vapen per gubbe. Eh eller fem vapen totalt och så eller så kan man låta den slumpa eller det finns många olika lösningar då så att säga. Och sen så ger du in då eh, Du och en polare och så slåss ni helt enkelt Och du har alltid då Ett sånt här ninja rope mm. som, du, som du har i Worms också Så du kan ju alltid klättra med hjälp av ninja ropet Och ta dig upp och gömma och borra in dig själv Och, och det finns också förstås en level editor i det här Och det är det, Så som vi gjorde så gjorde vi ju alltid En enda gigantisk öppen arena Och sen så bara fyllde vi den helt med sand Så att man var tvungen att gräva sig fram hela tiden Eller skjuta mm. sig fram snarare <laughs> När kom det här spelet? Jag vet det vet jag faktiskt inte men det är ju strax efter första Worms. Mm. Och där det... tänkte de måste ha fått inspiration någon av dem. Ja ja, alltså Worms var först som jag förstått i alla fall. Mm. Men det är otroligt roligt spel. Eh uh, just för att det är så himla inställningsbart. Alltså du kan göra det till ett fullvärdigt artat explosionsmaraton, men du kan också gimp ner det till att ni har bara liksom 40 pistoler och kan blåsa ett skott vart 10e sekund. <laughs> så att det det det är Det som gör det så bra är att det går att variera vad det är för sorts spel otroligt mycket och så är det ju så jävla kul. Mm. Vad finns det för möjlighet heter det på tag i där idag då? Eh, det är faktiskt gratis på nätet så att det är bara att googla efter Liero så hittar du det. det finns på en uppsjö av olika nedladdningssajter faktiskt. Alright. Det är någonting jag spelar. Siktar 100 Oh ja, och hade tro mig det här kan du spela även på den äldsta PC:n du kan hitta. <laughs> ja, det ser lite så ut faktiskt. På plats 89 så har det Die Hard Trilogy till Pac-Manet, ett spel som även återfinns på min lista. Snarlik placering skulle jag vilja säga. Att ja, det är ju tugd actionspel alltså. Ja, framförallt <laughs> framförallt så är det ju tre spel som som alla har sin eh, sin underhållningsvärde, så att säga. Jo, alltså det är, det är ju bra att det är de här tre spelen för spelen för sig är inte lika starka som de här tre spelen i grupp. Ja eh uh, och jag gillar verkligen att det är så alltså det är ändå det är ändå ganska bra spel. Alltså det, det är min favorit är ju Die Hard 3 i alla fall i spelvärlden så att säga. Racing momentet så att säga. Ja, du kör en taxibil i New York och du ska desarmera bomber och åka ut och ja farliga andra bilar som har bomber i sig och så vidare. Mm. Jag menar eh uh, ja när man var liten och fjunig då. Eh då var ju det här säkrare roet på på grund av alla kommentarer som John Maclean fällde och köran på nå fotgängare eller nånting sånt där kommer upp blod på på vindrutan så är det... ja just att han använde vindrutetorkar tyckte jag var så häftigt. Hoja <laughs> oh, det det är ju här man börjar se spåren av det kommande GTA infernot. <laughs> ja, exakt. helt rätt. Ett annat PlayStation-spel jag har på en lista det är ju Fade to Black som vi hittade på plats 88. Ja, men du hade med eh, ett liknande spel på din lista som heter Blackthorn om det mm. minns. Eh Blackthorn är ju Blizzard's svar på Flashback. Mm. Som i sin tur är föregångaren till Fated to Black. All right. Eh det, det är en krånglig historia men så Delphine Software, ett franskt spelföretag. Eh de spenderade 90-talet med att skapa otroligt häftiga sci-fi-värdar eh och då skitbra spel som utspelas i de här världarna. Mm eh exempel för utom det här. Då. Jag först fick ett spel som ett som i Europa i alla fall hette Another World, Out of the World hette det i USA. Ja just det, det är väldigt är intressant med Hideo Kojima hyllat så väldigt. Jo, eh och mycket av hans berätteri eh känns också hämtat från det. Det är väldigt noirigt och väldigt eh hade det blev framförallt berömt för sin fantastiskt läckra grafik för den körde då på vektorgrafik, alltså att det var väldigt rudimentär 3D men otroligt väl animerad. Mm. Eh ja, Another World var ett fantastiskt spel som fick en spirituell uppföljare i Flashback. Mhm. Mm I Flashback då blev vi introducerade till Conrad Hart som är då eh en underbart cool tönthjälte. Alltså han är verkligen inte en cool kille, men han hamnar i den här världen och han ska helt enkelt lyckas ta sig ut då. Och finna i spelet är nog slags öde liknande saker. Mhm. Mm Kronjuvelen i serien, det är ju då 3:an här då Fade to Black där Conrad Hard har segrat ut i 3D. Eh uh, idag så är ju inte grafiken någonting så där jättenämndvärt här och inte heller kontrollerna man ska vara ärlig, men stämningen i spelet och och berätteriet och musiken framförallt det är fortfarande toppklass. Alltså det är eh uh, jag vet inte om det är lite snobbigt att säga att det märks att det är europeiskt, men det är liksom väldigt vackert och snyggt berättat på ett sätt som jag tycker saknades i amerikanska och japanska spel under den här perioden. Mm. mm. Eh, det smälter ihop spelet är det är inte bara är ett actionspel utan det är ju ett pusselspel också. Du ska ju lösa mysterier och du ska eh, ja Det är ju en här resa. Jag vet inte, man kommer beskriva bättre än så. Det, det är väl jag, kanske det, någonting som man måste uppleva för att riktigt kunna förstå vad det vad de snackar om. Jag tror det. Alltså det det är ett äh, ja, ett tredje persons actionspel som som till ytan kan se ut lite som Gears of War och det är ungefär samma långsamma kontroll också. Mm. Men men det är mycket mer fokus på att lösa pussel och hitta nycklar och ta hissar och ja Det som är liksom grejen med spelet är ju världen man befinner sig i i Just Fade to Black så började med att du är fånge på New Alcatraz som är då eh ja en en rymdstation som är ett fängelse. Mm. Och spelet börjar ju med att du får ett videomedelande då från The Warden som är den såna här ödsliga männdde. Eh och han säger typ så här välkommen till New Alcatraz här kommer du spendera resten av ditt liv. Eh uh, och sen blir han skjuten i bakhuvudet av en människa som tittar nu säger the lizard was wrong we can't escape i've left some things in your cell meet me at Och sen så börjar spelet i din cell och du ska ta dig ut och till den här platsen. Mm. Eh uh, ett jävligt läckert spel eh uh, påminner lite grann faktiskt om det första Metal Gear Solid mm. på många sätt och det är... jag rekommenderar det väldigt väldigt väldigt varmt. Man får ha översende med grafiken och kontrollen eh men tar man sig förbi de hinderna så är det fortfarande idag en jävligt härlig upplevelse. Plats 87 Civilization till PC. Ja. <laughs> han du, han hämtar andan där tror jag. Eh nästan. <laughs> eh ja, Civilization är ju när det kom så var det världens mest avancerade spel. Frågan är om det kanske inte fortfarande är det. <laughs> För att det det är otroligt djupt. Spelet är ju alltså mänskligheten från start till slut. <laughs> <laughs> jag tänkte fråga vilken tid det här utspelas då, men det är liksom Ja, du du börjar Oh, ja, du börjar i liksom grottmänniskostadiet och och din by så att säga, som det är från början då, det är liksom hyddor på sin höjd. <laughs> det är låft jävligt kul ja. alltså. Är det har ja. Är det någon thing som skulle vara till en remake tror jag alltså det finns ju uppföljare på Civilization man kan ta i så fall. Mm. Eh nu är inte jag något eh, Problemet det är ju så här att jag tycker att det här spelet är så jävla stort och så alltså jag jag har spelat igenom spelet genom alla tidsåldrar som finns säkert 50 60 gånger. Mm. Och det tar ju otroliga timmar varje gång och jag har fortfarande inte sett allt som går att se i spelet. <laughs> eh så så det är ju otroligt hög replayability. Det sägs ju också då att Civilization är lite rätt personlighetstest. Alltså mm. vad vad vad bygger du egentligen för nation? Eh när du för du är ju i princip en diktator då som bestämmer. Ja. Mm. Och vad vad vad bygger du för värld? Vad vad är det som är liksom ditt främsta fokus? Eh kommer du vara en fredlig nation som mest med diplomati tar kontroll eh förutsett kulturellt krig mot din andra att du gör det själv till en intressant stat så andra stater afar efter dig och du får ett kulturellt vinnings alltså så lite som som USA har fungerat eh från ja säg 50-talet och framåt liksom. Mm. Eller har du en mer aggressiv militär inriktning eller är du en, en en så här snäll stat som som är vän med alla och i så fall kommer det komma någon som lurar dig och som börjar vänligt men så småningom märker du att de ställer konstiga och konstiga krav och helt plötsligt står där omringad och, och kan inte göras mycket mer än bara böna och be på dina bara knän. Det där <går> jag har tagit en bra jäkla tid att utveckla alltså. Ett otroligt stort spel. Det är ett, alltså har du ett halvår eller två på dig så tar jag gärna och spelar igenom den gång. <går> ja jo. <går> det är ett spel som jag tar fram när jag eh jag minns framförallt en period under 90-talet när jag inte hade så mycket jag hade en ganska dålig dator liksom. Mm. Så att när det var att spela dator och det var så här spela lite civilization. <laughs> så det är ett jävla bra spel alltså det är helt klart värt att spela igen. All right. Vi går vidare. Eh Starwing har vi på plats 86 till Super Nintendo. Och det kan man redan nu säga att det är väl egentligen Star Fox. Ja, jag bor ju då i Sverige så jag kallar det för Starwing. Ja. Ja, eh när jag såg första bilderna på spelet. Ja, så fattade jag inte vad fan folk snackade om. Det såg ju för jävligt ut. Det var ju bara stora fula trianglar överallt och jag förstod inte vad som skulle vara så häftigt med det här. Sen så var jag på en Elvsjö mässa <går> eh för väldigt många år sedan och fick testa spelet och jag höll nästan på att bajsa på mig. <går> det det är så Eh uh, man kan kalla det nästan en rail shooter för det är ju lite det där, alltså du du har en en airwing som de heter då. Eh uh, som du ska flyga och uh, det är liksom en scrollande bana i 3D som du åker in i och så ska du undvika projektilen och så ska du skjuta massor av andra saker inget jättekomplicerat egentligen men det var så fantastiskt när det kom och på en snäpp tillågar på allt. Mm. Eh, uh, 3D var ju var ju något som borde komma in i liksom PC-världen vid det här laget men på en snäpp var det otänkbart. Eh, uh, Argonaut och det brittiska studion som utvecklade spelet och även då chippet supereffekt som som möjliggjorde hela det här. De lyckades ju utöver att skapa det här tekniska bedunder faktiskt också göra ett jävligt kul spel. Mm. Storyn är ju ASUS sed vanlig Nintendo nonsens. Det finns någon stor mystisk apa som heter Andros i rymden och han ska du slåss mot. Ehm Det är liksom inte så intressant och och karaktärerna i sig är inte heller så intressanta. Du är ett gäng olika djur. Du är en räv som förågafall heter Fox och Maccloud. Ja, precis. Vars far också då var en var en, en duktig sti duktig flygare en gång i tiden och du höjer med dig bland annat av Falko som har flugit med din farfar Herr Hans Mascher. Det är för död för det. Ja, har den det har en groda med då var en padda eller vad man ska kalla. Ja, oh, en jävligt irriterande liten grej. <laughs> Sen ser det ju också det att de här Airwingsen och eh, liksom Apan Endos de, de de får ju säga vad de vill men för mig så var ju inte det här så långt ifrån att styra en X-Wing. Forta unta imperiet så att det det de vinner ju mycket på det också förstås justa imperio så din din farvan duktig pilot och det är, ja det är helt klart att man har hämtat inspiration där. Då har vi Bionic Commando Rearms på Xbox 360 på plats 85. Av och då ställer med frågan på en gång och är det här bättre än originalet med andra ord? Ja, det är det. Jag jag kan tillägga att jag inte stämmer att jag har ja. jag, jag äger inget av spelet men det här har jag prövat och jag prövar originalet och det är ingen tvekan om vilket som är mest spelbart idag. Alltså originalet är ju ett förbannat kul spel. Eh också jävligt svårt i och för sig. Mm. Eh det The, The Green eh West in Peace eh lyckades med Borderkindery Arms. Det var ju att dels lyckas få med det som gjorde originalet bra. Men samtidigt rätta till det som faktiskt inte var så det som faktiskt inte var så bra för det fanns rätt mycket brister i originalspelet. Mm. Och det här känns liksom upphottat och moderniserat utan att tappa sin känns av att vara retet för alltså hela spelet glimtar ju hela tiden väldigt kärleksfullt bakåt och och liksom hintar om att det är ett, ett en remake eh på på många olika sätt men det gör ändå liksom hela tiden bra och det känns som att eh, man har liksom verkligen lyckats förmedla originalspelets bra kvalitet men samtidigt rätta de dåliga så att de nu mera också känns så bra kvalitet. Typ exempel är ju bossarna. Mm. Skittråkiga bossar i originalspelet Här är alla bossar roliga Varenda en mm. Sen så gjorde ju också något skitkul I att de la in de här Vad är det de heter nu då De här små uppdragsrummen Där liksom bara är såhär Ta dig till slutet av detta rum Inom en viss tidsperiod De är ju för jävla svåra Och det är precis som i originalet så handlar det om Att få ett grepp om hur fan Den här kontrollen funkar Men när det väl sitter och när man väl får till det där omöjliga hoppet eller som ska väl det exakta tajmingen då är det ju skitkul alltså. Mm. Ja, det det finns en otrolig talang i vårt avlagda land och det är synd att inte fler spel får den uppmärksamhet som som Bonacombe eller Reon fick för att det där eh, Taco Lords så fick spelet goda betyg och det sålde också ganska hyfsat om jag har förstått rätt. Mm. Och det är väl värt det. Och jag tycker att det är jättesynat Green inte är kvar för att det var en studio som hade otroligt mycket duktiga killar och tjejer på. Ja, så från ett tekniskt sätt om man kollar på vad de har, vad de har släppt ut så har det ju varierat väldigt. Det här har stått väl på toppen av och skalan och sen finns det väl ja tittar som Terminate Salvation till exempel i den nedre delen. Jo tyvärr så ser det ju så ut. Det det finns ju anledningar till varför inte terminer inte blev så jättebra ja. heller också. Det det ju, tror jag vi alla misstänker så här 6 månader är inte så lång tid för att göra ett bra spel. Nej. <laughs> Men ja som sagt när de väl får chansen att visa hur duktiga de är så visar ju Grid framförallt med det här spelet att de de vet vad de håller på med. De kan göra riktigt jämliga bra spel. Hoppningsvis uh, får de här killarna som ja som du säger är bra utvecklare de de får fler tillfällen att visa sin förtrefflighet. Det hoppas jag i verkligheten. Jag ser fram emot att se mera av dem. Mm. Går vi vidare. Plats 84. Lock och rocko till PSP. Och det här det här är ju men jätteglad alltså. Det, det det är ju själva spelets syfte det är att förmedla glädje ska det vilja säga. Jo ja, alltså det, det är så enkelt och det är så smart. Och man känner sig nästan lite dum som inte kom på det själv Men Varför inte göra ett charmigt spel Med söta och skönsjungande små tjockisar eh, I en värld som Går att luta till höger och vänster Så att de kan ramla fram på roliga sätt Så det, det är ju Ett förbannat enkelt Plattformsspel Och den här mekaniken att vrida världen Den är klockren Och det är Man man har inte alltid 100% kontroll, men det ska inte ens föreställa att man har det. Du styr ju inte dem. Du tippar ju bara vädret och så får de ramla fram i det. Mm. De ska det... ju liksom ramla sig fram. Ja, och det gör de ju med bravur och gulligare figurer är svårare att hitta så. Ja, så suveränt soundtrack. Ja, på alla sätt och vis. Och sen också att soundtracket förändras beroende på vilken av dem du väljer att spela som. Mm. Och min favorit är alltid den svarta killen som zum zoom, zum zoom, zummar lite så där jassit Louisiana svart på navis. Men ja, det är ett stycke underbart förträttligt tidsfördriv. Mm. Ja, apropå tidsfördriv då, plats 83 Flower till Pacers and 3. Och det det då frågar jag dig kan man kalla det här ett spel egentligen? Det är ju ett yr gränsfall. Ja, just det där. Eh, dock så ska jag tillägga att det är ju mer eh defensivt spel eller inom situationsäckent spel eh som också ifrågasätts så att säga är det här ett spel eller inte men det tycker jag att det finns ändå ganska mycket speliga inslag i Flower. Det är ju inte bara det här eh, ja som jag kallar det, en digital volym. Det, det det finns ju faktiskt ett spel med uppdrag och med syfte och med liksom början och slut och så vidare. Så att jag skulle ändå klassa det som ett spel om jag jämför med till exempel Noby Noby Boy som är mer något helt annat. Mm. Det så... Ja, det är jäkligt mysigt för tant och, och snyggt på sitt alldeles egna sätt. Och den enda gången jag liksom känner att Six, Six Axis verkligen kommer till sin fulla rätt. Ja, faktiskt. Alltså det det det är det spelet gör det så bra. Det är ju förste främst det första som slog mig när jag såg bilder på det. Är otroligt vackert det. Mm. Alltså det är, det här är ett spel som verkligen är så här det här är varför PlayStation 3 är starkare än Xbox 360 liksom. Mm eh det ser otroligt fint ut och det är lummigt och det är liksom härliga miljöer. Okej inte alla då, det finns lite åska lite senare som är lite läskigt och så. Mm. Eh men det är liksom så vackert och det det är så alltså det är svårt att beskriva det utan att börja prata som en poet och jag är ingen vidare poet så att det är ingen idé där tror jag. Men det är bara så härligt och det är så skönt och det är liksom Om du verkligen har en riktigt jobbig dag, om du bråkar med din pojke eller flickvän, dina föräldrar förstår dig inte, du har haft en stressig dag i skolan, läxorna hänger över dig, vad som helst, bara plocka fram det här spelet och slappna av och bara sväva omkring och känna liksom hur hur lätt allting är. Det är, det är ett jävla skyssättaren som skallen faktiskt. Oh ja, även om du behöver hämta inspiration har jag märkt eller behöver liksom ja Om du ska skriva nånting eller om du har nånting du måste genomföra om det är ett prov framförelse bara några minuter med den här ja digitala upplevelsen då väl hur jag kallar det. Så mm. det hjälper alltså. Sen är det ju faktiskt också nöjsamt att spela. Det är inte bara en fråga om att slappna av, utan Nej. det det är man trivs ju. Alltså det det är kul att plocka fram det och flyga omkring i er. det. Det man får en en tillfredsställelse även på sina spel eh Det det spelar på spelnerverna också liksom. Mm. Plats 82, Nights into Dreams till Seka Saturn. Ja, det här är återigen då lite så där psykedeliskt och flummet och svävande då, men det här är ju mycket mer med spelare i alla fall. Ja, det är ju väldigt erkänt framförallt. Ja, det ja. är väl kanske Flower också, men ja eh när folk pratar om Seka Saturn så är det ju ofta det här att spelar man plockar upp bland de första. Mm. Det det är ju det spelet som som satte Saturn på kartan i alla fall i min värld. Mm, ja men lite så för mig också. Jag beskriver det som ett majestätiskt spel med inspiration från Jungst texter om drömmar, alltså psykanalytiken Jung då. Mm. Och det är ju väldigt så alltså nästan filosofiskt, alltså man ska inte ta ifr sig för mycket i och för sig, det är ju fortfarande ett spel och det går ut på att du ska liksom klara spelet. Men det det är ändå liksom väldigt svävande och det finns någonting som är större än spelet i spelet om du förstår vad jag menar. Ja, lite av en själskänsla eller något annat ord. Ja, det är lite av en själslig upplevelse faktiskt. Ja. Där tror jag du satt huvudet på spiken. Ja, just det. Ja, då ska vi gå in på det sista spelet för den här gången då. Och då är det alltså plats 81 vi pratar om Alien 3 heter spelet och Super Nintendo är konsolen. Ja, ibland. Här får vi då följa Lutternet Ellen Ripley när hon eh, finner sig själv på fångelseplaneten Fury 861 precis som i filmen. Till skillnad från filmen <här> så är dock eh, Ripley utrustad till tänderna med vapen i det här spelet. Det det känns ju kanske lite mer som Aliens eller Alien 3. Mm. Eh, vilket i och för sig inte något att klaga på för det är också en bättre film. <här> <här> eh, ja, det här spelet spelar ju på på samma strängar som Alien Trilogy gör för mig. Eh det det som gör spelet bra är ju AT Aliens <går> framförallt. Alltså det är inte ett dåligt spel på något sätt. Uh -huh. Det det här är ju ett bättre spel än Alien Trilogy, men det som framförallt gör att det hamnar på plats 81 och inte på plats 90 eller ens utanför listan, det är ju ett det är ju skiträdd för Aliens liksom. <går> Man vet ju otroligt farligare med och de är ju också farligare spelet. Det är ju inte helt lätt att ta Alien. Nej. Uh -huh. Eh så nu också det här finns det ju förstås fler aliens så inte bara en som i filmen så att det är ju i princip Aliens filmen som spel fast hon har rakad skalle i princip. Mm. Eh uh, ja, du kryper omkring i liksom eh uh, sån här lufttrummor och du ska svetsa igen uh, spärrar och det är liksom det påminner lite ja, uh, jag skulle inte säga Metroidvania stil men det är ändå lite det att du har stora öppna karta och inte banor på det klassiska sättet. Ja, så det jag har sett av spel, nej inte jag spelar det själv, men jag har sett andra spelare och även kolla på ja mycket på nätet och så där. Just att nämna med Troy Vein, eller liksom den parallellen jag drar på en gång i alla fall. Det är det inte riktigt hela vägen så som nej. det, men men det har en liknande spelstil i alla fall. Mm. Så hjälper det att jag är halvt som halvt käär i sig går ni Weaver också. Vad är det där? Ja, alltså det det är nog visst med hennes chickpartier så hon är så utstrålande så jävla mycket pondus och ändå så feminin. Det det är svårt att lyckas vara förbannat macho och förbannat feminin samtidigt, men äh, ja, se på henne Weaver, hon har lyckats sitta någon gång i Esperance där. Ja, det det är jag bara då håller med. Sen är ju all inte alla filmer men jag tycker Alien filmerna generellt om man drar alla i ett, ett svep så är det ju bra filmer alltså. Okej. Men då så sa Samsan. Ja, då det var 10 till då. Ja, precis. Känns det fortfarande bra? Ja, det känns väldigt bra här. Nu som sagt, så kommer vi in på mer med. Alltså det är ju mycket som är konstigt på min lista. Ja, men det är väl det som är kul också. Ja. Jag jag tycker också det är kul men jag tänker att det kanske är roligare att lyssna på listan när man vet vad fan det är för spel. Ja. <laughs> Så ja, nu... jag undrar hur många som ska spola förbi just här partiet. Vad fan har jag prövat i bombflumspel ju. Flumspel, ja. <laughs> Förlåt jag är flummig. <laughs> jag gillar flumiga spel. Ja det är jag har. <laughs> då går vi in lite på vad vi ska spela här nästa. Och då ska vi ta upp ett spel som heter Wild Guns till Super Nintendo. Och jag vet inte mycket om det här spelet Samson. Vet du mer? Väldigt väldigt lite måste jag säga. Eh, ja. det lilla jag vet om det det är ju att det ja, släpptes till Super Nintendo eh utvecklat av Namco, ett japanskt företag som också gjorde Pac-Man och Rocky för övrigt som borde på min lista förra veckan. Ehm, mm. um, vad jag har förstått så är det liksom baserat på att det är Eh, ja, har det är mycket skjutsekvenser eller hela spelet med en skjutsekvens? Det vill jag kan säga det är en westernmiljö först och främst. Ja just ja. det, det är men det är inte helt western heller, det är nog slags sci-fi western. Ja, ja, precis. Det är, det är cowboys och robotar. Ja, väldigt steampunk måste ja. säga. Ja. Det är live. Ja, verkligen. Det är rätt så Eh och ja vad kan man säga om det då? Det det är spelmässigt så ska det vara väldigt mycket så att du har liksom en stillbildsarena du befinner dig på. Mm. Och sen så styr du då gubben lite som ett plattformsspel samtidigt som du ska skjuta. Ja, det ser ju, alltså när man först lägger ögonen på spelet så ser det ju ut som ett ljuspistolspel. Vilket var vad jag trodde det var först också. Ja, jag också men det verkligen det, det är ju inte det. Man säger att man spelar det med kontrollen och det ja, du har ju som sagt många undanmanövrar så det måste vara bäst samtidigt som du tar igen fienderna på skärmen. Till Peter då som vill att vi skulle tipsa om hur man kan få tag i det här spelet. Det är, det är inte helt lätt. Ska Nej, jag tillägga. Jag såg dock när vi började spela in det här programmet att det finns ute att tradera och det kostar 23 spänn som det är nu. Där där kan man lägga och liksom hoppa den slanten på att testa det och det ser jättekul ut alltså. Skysst grafik. Eh bleget känns rätt ovanligt. Ja, alltså jag har inte provat någonting alls av spelet än, men det ser ju ut som att det kan vara riktigt jävla kul alltså. Mm. Så att jag menar det är någon slags kombination av en tredjepersonsshooter, ett ljuspistolspel och ett plattformsspel. Mm. Typ, om jag förstod det. Rätt. Så det det ska bli spännande att se hur de hur hur de blöser det här så att säga. Mm. Och till er lyssnare då så vill vi gärna att ni också testar det här spelet och skriver in till oss på min typ. Och det finns en rad olika sätt att göra det här med Samson. Jaje men man går antingen in på vår hemsida och då det är det retroresen.se. Om man tycker att det är alldeles för krångligt att komma ihåg det här resan, så kan man gå till gameplay.se som är exakt lika långt teckenräknar. <laughs> Där har vi en egen tråd då eh ni hittar den så nästa stripod radiofliken. Tycker man att det är lite läskigt att vara ute på den stora Vida-webben så går det också alldeles utmärkt att mejla. Och då är adressen retoresan-save.se Med det så tackar vi för idag. Jag heter Samson. Och jag heter Anders. Målet är ingenting. Resan är allt. Resan är allt.